«Я так і дойду», – подумав Іван, – «нема чого мене дражнити». І тішов. Дерево було ще більше, ніж те, під яким вони відпочивали, і мало всередині велике дупло. Іван заглянув у нього і побачив чиїсь очі. Злякано відсахнувся. Враз із дупла мимо нього з різким гортанним криком стрибнула волохата істота з довгим хвостом. «Малпа!» – здивовано проказав Іван. Він вже хотів йти назад, бо ж невідомо, хто там ще в дуплиську ховається. Як раптом відчув, що на нього хтось дивиться, наче збоку. Господи боженьку, тож певно якась звірина, подумав Іван, і все ж зирнув у той бік. І ось Перед ним серед високої трави стояв величезний звір, з великою кучмою волосся довкола голови. Стояв він ізмивно, трохи недобре, трохи й зацікавлено, тоже дивився на Івана. Трапилось так, що Іван бачив на картинках і в телевізорі різних звірів. Ну, наших коней сіляких, вовків, лисиць там, ведмедів чужих чудернацьких, тигрів там, навіть ту ж пантеру, велику чорну кішку, яку йому Катруся Нюрчина показала після того, як він Патре Таумі приніс і взнав, що її чорною пантерою прозивають. Бачив колесі лева в телевізорі, тільки не знав, що то лев. Тепер він дивився і намагався пригадати, що ж то за звір йому на дорозі в Африці тій стрітився. Лев теж дивився на людину. Йому вже не раз доводилося за не таке коротке лев'яче життя стикатися із цими двоногими, незрозумілими, на відміну від зебр чи антилоп, навіть слонів і багамотів звірами. Одні становили для нього, як і інших левів та левиць, загрозу бо мали довгі, незрозумілі, але небезпечні речі, які викидали вогонь. А той вогонь, прудкий і гарчливий, приносив смерть. І це було несправедливо, адже істота на двох ногах була явно набагато слабшою за лева, та навіть тих же антилоп, на яких леви полювали, і м'ясо яких було чинене найсмачніше. Двоногі не мали навіть таких гострих крутих рогів, які мали ті ж антилопи. То чому вони полювали на левів? хто навчив їх мати ті речі, хто подарував їм довгі палки, які викидають прудки на безпечний вогонь. Проти більшість цих істот панічно боялися левів, і ще здалеку, гледівши їх, вони чимдуж кидалися втікати. Вони охоче віддавали левам ті території, на яких побували, навіть не пробували мітити їх. Але цей на двох лапах явно не боявся його лева, царя звірів. Він з цікавістю його розглядав, не виявляв при цьому жодних погрозливих намірів, як і ознак страху. За плечима цього лева так і було вже чимале, як на леві, вимір життя. Як відомо, існує чотири основних типів семейства левів, або того, що люди називають прайдами. Перший, який людськими ознаками можна назвати султанським, це коли в прайді, цьому міні-султанаті, є один лев і кілька левиць. Усі вони належать йому, підкоряються, впольовують здобич і кладуть покірно до них антилопу, косулю чи зебру. Але тоді дозволяє собі підвестися, протюбати трохи і голосно рикнути, допомагаючи загнати приречену антилопу вколо своїх дружин. Другий тип – це коли леві чи сімейства добровільно об'єднуються. Тут кожен лев має свою сім'ю, де є одна чи кілька левиць, але до інших саме йому зась. Такі прайди визнають першість одного лева-царя – який один лише і має право на кохання інших левиць. Ті ж не допускають, щоб їхні персональні леви йшли до якоїсь іншої, можуть за спробу зради боляче дряпнути важкенькою лапою з могутніми пазорами і її, і його. І лев-цар схвалить такі дії. Та існує і третій тип сімейства родини Прайду. Це коли головному леву належать всі левиці із левячої родини. Водночас тут існують і інші леви, які можуть користуватися тими левицями – Котрих голова прайду з якоїсь причини ігнорує, та іншими, котрі не є першими чи другими дружинами царя і які можуть сподіватися на його величну прихідність тільки час від часу. Тут інші леви беззастережно визнають першість свожака, але тільки до пори до часу. І нарешті четвертий тип моногамна левіча сім'я, в якій один лев і одна левиця та кілька дітлахів, про яких батьки піклуються, доки ті не підростуть. Лев, який зустрівся Іванові, належав до недавна до третього типу прайду. Колись він став вожаком, перемігши старого лева, що надто довго насолоджувався своєю владою. Битва була жорстокою і тривалою, і все ж наш лев переміг. Після перемоги встановив доволі жорстку диктатуру. Йому належали найкращі левиці. Він ділив упольовану здобич. Декілька разів молодші леви, а спершу один лев-ровесник, намагались бунтувати – мати лапи на його владу, та лев безжально придушував ті спроби на трон. Переможені або ж змушені були покидати Великий Прайд, або лишалися і велися бити хіше саванної трави, задовольняючись об'їдками в прямому і переносному значенні царського трону. І все ж знайшовся Сміливець. Ба, один з колишніх переможених, що набрав сили. В один прекрасний день позаторічнього сухого сезону він Кинув знову виклик. І вже з перших ударів передніми лапами, штурханиною головами та тулубами, ударами лев'ячих іклів, старший лев зрозумів, що він програв. Цього разу програв. Можна було показати ще силу, що він і зробив. Та після перших ран він став передньою лапою на коліно і схилив гриву, знаючи поразку. Він хотів жити, щоб був пован сили до життя, просто інший виявився сильнішим за нього – і лев зробив вибір. Взагалі-то лев'яча порода ставиться доволі жорстко, якщо не жорстоко, до старих і немічних левів. Їх просто виганяють з праги до помирати на самотині. Правда, деякий час вони ще можуть полювати котрогось із дрібніших гризунів, яка ганьба для лева, або живитись падлом і підчатовувати поранених косуль, якщо такі знайдуться. Це ганебне існування, але його проходять усі колись могутні царі звірів якщо тільки не вмирають після поєдинку з молодим суперником, не помирають від хвороб, які вражають звірів, не гинуть від куль браконьєрів, котрих насамперед цікавлять є лев'яча шкура і грива. Мати у себе в спальні чи кабінеті опудало з лев'ячої голови мрія не одного марнославного товстосума. Лев, що програв, був ще доволі сильним. і Він міг лишитися у праді вже як рядовий член сім'ї, яка буде ставитись до нього як того, хто програв. Поступово обділювати часткою здобичі, яка меншатиме. Давати лише можливість продовжувати існування. Такий вибір був не для нашого лева, тому він обрав самотність. Та коли покидав прайт, все ж озернувся. Вслід йому дивились леви і левиці та маленькі левенята. І він уже ставав для них чужим. Сум роздирав левове серце, але йти мусив. І тут від гурту відділилась левиця, вже не молода, але ще не стара. Останнім часом він її ігнорував. У фаворі були інші молодші. Левиця пішла за ним, а через рік подарували йому дві кулеменят. Лев почував до неї ніжність, яка все більше наростала. А до чоловіка, два істоти, який стояв перед ним. Лев почував більше, ніж ніжність. Він дивувався. Він не знав, що робити, піти, загризти.